«Швидше біжи, прутконога і рідо, звістити наказ мій до владаря Посейдона, Вістунко, не будь неправдива. Скажеш йому, щоб негайно війну він і січу облишив і повертався на збори богів або в море священне, а не послухає слова мого і не зважить на нього». Розумом хай тоді і сам, і духом своїм поміркує. Чи пощастить йому хоч, і який він міцний проти мене, Пстояти, і силою ябо, здається, за нього міцніший, І за народженням перший. Невже не вагається з серцем він і зі мною рівнятися, Кого усі інші страшаться? Мови він так і в путь. Подалась вітронога Іріда, і до Іліона священного згір полетіла ідейських, наче той град людянистий або снігова хуртовина, сипле завійно в диханні Ефіріно роднім Борея, і з бистроплинню такою ж помчала проворна Іріда, до земледерся й промовила, так перед ним зупинившись. Звістю до тебе, землі потрясатель наш темнокудрий. Я прилетіла сюди від Егідо Державного Зевса. Він наказав, щоб негайно війнути і Січу облишив та повернувся на збори богів або в море священне. А не послухаєш слова його, і не зважиш на нього, то він погрожує сам. Появитися тут із тобою В битву вступить Та руки його Дужої він тобі радить Все ж уникати Бо й силою він за тебе Міцніший І за народженням перший Невже не вагайся Серцем навіть із тим Ти рівнятися Кого усі інші страшаться Гнівно У відповідь мовив їй славний землі потрясатель, горе, хоч і могутній, та надто зухвало, він мовить, навіть мене рівногідного силою стримати хоче. Троє братів є, що нас породила від крона Рея, Зевс і я, а третій Аїд, надпідземними владар. все ми на трьох поділили. І кожен дістав свою шастку жеребкуванням, дісталось навіки мені володіння сивеє море, а мороку темна оселя, зевсові ж, небо в ефірі, і хмарах дісталось широке. Спільній для нас земля і високий олімп залишились, тим то не житиму я по Зевсовій волі, спокійно. Хоч і могутній своєю третиною хай володіє, силою рук не злякає мене він, немов боягуза, краще своїми суворими хай навчає словами власних синів і дочок своїх, що від нього родились, слів бо його, хоч не хоч, а вони таки слухать повинні. Відповідаючи, мовила так вітронога і рід, Отже, же таку ось землі потрясателю наш темнокудрий, відповідь Зевсові маю нести непривітну й сувору. Може, ти зміниш її? Поступливі сильнії духом, знаєш ти й сам, що Ерінії завжди обстоюють старших. В відповідь знов Посейдон, тоді мовив землі потрясатель Слушне, богине Іллідо, ти зараз промовила слово. Дуже то добре, як вісник, доречно висловлює думку, але страшний мені серце і душу охоплює смуток, що рівноправного Зевс і однакий підлеглого долі так зневажати образливим словом собі дозволяє. Все ж хоч і гнівом охоплений, нині йому поступлюсь я. Але скажу тобі я, і дотримаю цієї погрози. В разі противно мені і Афіні, що здобич дарує, всупереч Гері і Гермесові, ще й владареві Гефесту, він... Іліона високій щадитме мури й не схоче їх зруйнувати, даруючи силу велику Аргеям. Знає хай, виникне з ним ворожнече у нас невигойна.